А Василь, а Катерина, як не у полі, то тут же глину місять, тачками камінь підвозять, ями копають. Скорше, скорше з цієї панської хати, скорше з того пекла, Зато бруду, крику й метушні. Настя вже навіть не тушніє, у неї нема більше слів. Їй тут нічого не подобається, і повітря смердить, і дощі повсякчас, час, і холоднеча неймовірна, і церква якась маленька, дерев'яна, з одним попом і дяком, і криниця бозна де, і що то, люденьки, за криниця, багно не криниця, до неї не дійдеш, не доїдеш, а треба по коліна в багнюку залізти, доки тієї води набереш. А що вже клопоту з тими курми, та худобою, та пашею, та з біжжям, нема навіть слова, щоб виказати». Найблагішу частину вибрав собі Володько і був з того цілком вдоволений. Він пасе свої три хвостяки, отам на парені, поки ще її не заорали, рябу, ніду і телечку, на росу і пополудні, а в перерві обідній має свій вільний час, якщо його не пішлють кудись грядки полоти або нести батькові на будову воду та полудинок. Має він безлість свого зайняття. По-перше, знайомство з усіма, як мати каже, з дітворою. По-друге, обслідування цілого двору, будинків, гориш, льохів, стаїнь, повіток, старих бричок, паровика, що стоїть серед двору, молотарки, нарешті городів, сусідських гаїв, довколишніх лісів. Ледве встає сонце, а його вже будять. Ніхто його особливо не миє. Ніхто не чеше, а самому йому також не дуже хочеться тим займатися, особливо тепер. І чи промимрив той очин наш, а чи ні, і чи лемен що там, а чи й без того, зовсім заспаний і розчухраний. Жене він ті свої хвостяки, а в голові у нього повно всілякої всячини. Хоча там ще сонний морок, і хоча його босі, побиті, поколоті і попуглі ноги штекільгають. Так, він уже снує чергові свої плани. Як його уникнути в полудень роботи, як би вирватися з дому та як перемогти отого здоровенного його німого романа, з яким ось цілий місяць веде завзятющу боротьбу, що робити зі своїми новими приятелями, двома ж дочками, з якими пасе разом, і нарешті, як добратися до отого далекого, що на обрії темного жолобецького лісу що так манить до себе, і що про нього оповідають дива дивні, нібито він ще з тих лісів, коли то йшли козаки на Польщу. На полі просторо, але не для Володька. Володьків простір від межі Никифора, ет тоя, до межі Івана Кушки. Там овес і там увесь, і туди не сміє залізти корова, і туди не сміє». А тут кортить і помріяти, і поспівати, і пострибати, і кудись відвинутись, і в озерці з позакачуваними штанями польопатись, і багато іншого кортить. Та гай-гай! Щастя ще ті же дочки, Мошко та Іцько. Дуже славні, спокійні, несміливі хлопці, що дуже пильно пасуть свою корову. Один спереду, другий ззаду. Хоча корова їх дуже повільна, тяжка, Черевата має обламані ратиці і обидва роги, обірваного хвоста і дуже обдрипана. Мошко і Їцько не мають свого пасовиська. Вони пасуть сьогодні там, завтра де інде, їх часто звідкилясь виганяють, але ось вони дісталися на Матвіїві і тут зачепилися надовше. Тепер кожного ранку Володько, Мошко і Їцько сходяться разом. Мошко кожного разу питає те саме – чи твої тато нас не будуть бити? А Володько завжди те саме відповідає. Паси, паси, ми і так скоро будемо це заорювати. Хоч не можна це пояснити лише якоюсь самою Володьковою добротою, він має на це свої розрахунки. Мошко завжди носиться з книжками, що їх Володько ще не бачив. І це його дуже інтригує. Покажи ну ту свою книжку, просить Володько. Мошко охоче і гордо показує. Володько листає книжку, оглядає малюнки і питає: "Що ти тут учиш?" "Лисиця і ворона", відповідає мошко. Володько знаходить лисицю і ворону і вголос по складах прочитує: "Вороні дето Бог послав кусочек сиру. Наєль ворона взгромоздясь, позавтракать було, совсем уж собралась, да призадумалась". Володькові байка подобається, і він швидко вивчає її на пам'ять, щоб одного разу здивувати своїх слухачів у дворі.